Alltid blir lite musik <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Musik och lite där <skratt> till Romantik I P3 Det var jag som skulle po på Podden och jag blev nervös Jag kände så det är första gången vi gör det Varför känns det så? För att det var typ 500 år sedan och, uh... ah, Vi hade ingen, podd förra hade ingen podd förra veckan Det var första gången vi inte hade en podd förra veckan Nej det är, inte Eller, det är väl inte riktigt Nej. första gången då, Men det var, var första gången som vi bara såhär Nej vi hinner inte Det var som att vi bara gav vika Fast mm. det var inte ett nedlag. Det var mer såhär... Det, så det kändes inte så dåligt. Alltså, jag känner oftast att de som lyssnar är med oss. Gud ja. Ändå. Absolut. Och eh, ni som frågade vad som hände med podden. Ni är bäst. Mm. Om mm. ni som frågade om det har hänt något. Mm. Eller? Och ni som inte frågade Nej, men om det. Ni, ni frågar, kan Ni kan ju se på en annan podd. Mm. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Nej men jag älskar det. Mm. Men det, det som är, var, vi var lite... Vi inte hängde riktigt med på Det var ju att förra måndagen Så firade ju vi Ett, ett år. år Grattis Karin Grattis det är Desmondecon. Vad lilla lilla bäbis som blivit ett år ja, ja, den kan nästan prata nu alltså. Mm. För jag var på ett skolläs förra lördagen. Jag vet vad en ettåring kan göra? Vad kan ni göra? Den kan, kan gå. kan den krypa? Kan den, den gå? Ja, den kan nästan gå. Jo, med, men det kan ja, med den. alltså händerna. någon nej, håller i. Nej, han jag lärde mig gå när jag var åt åtta månader. Jag vet, men du kanske har varit under alltså, jag tror jag har varit under barnet väldigt många sätt utav det. Var, ett var ett du 4 år när du lämnade? Nej, alltså man men alltså det är det är inte ovanligt att man som ettåring har svårt att gå, men ofta så är man kanske alltså 14 månader, 16 månader. Men det här är ihop med hur mycket man tycker om att träna sen. Nej, så är det är hänger ihop med IQ hänger ihop. <laughs> okay. Tidigare det ihop. Tidigare man är, så högre IQ det så? har man. Nej, men nej. Man tror, Det är självklart att det inte är så. Okay, är jag, jag hittar bara på det nu. <laughs> För att låta smart. Ah. Eh, nej, men och man kan liksom, man förstår... Jag gav honom en så här, alltså, eller honom Det var Ludvigs lillebror som fyllde Så jag, vi gav honom en sån stor etta Ni vet, som man mm. ger en stor heliumballong ja. Och tänkte så, här, men gud han, För vad ska man ge en ettåring? Alltså jag vet inte vad man ger en ettår, ettåring Så jag tyckte det var lite kul En alltså, heliumballong, heliumballon. ja. skit, han, han var ju det. tre gånger så stor som han mm. Han älskar den Han ville bara mm. slå på den hela tiden och den var ju silver och genomskinlig Så att han speglar sig i den Det bästa jag. var ju att sen kunde han ju Precis, Precis. Det luskat, så blev lite Get <laughs> high mm. men mm. Han bara <skratt> <ljusröst i> <skratt> ja, men det var väldigt, väldigt mysigt. Och nu känner jag att så ser Monde Concept ut mm. också. Är det Som mysigt är att vi fyller ett år? Det är, är mysigt. Ah. Det är verkligen mm. mysigt. Om jag säger om det är Concept... Tju, det är 2014. Va? Jaha. Uh. Vi, vi frisar tillbaka ett alltså. år nu. Alltså. Ja, mm. det är 2014. Mm. Det är november. Det är november. Och... Um, monty har fötts. Mm. Mm. Vad, vad tänker ni då? Får ni bra känslor? Får ni. Alltså. Både jag och ni. Ja. Jag det var ju ganska... kan ju Vi inte bara sätta ramar i mm. våra ramar. Den här mm. båden kommer lite handla om kanske vad som har hänt under det här året. Mm. Okay. Vart vi, hur Va? vi mår idag jämfört med då. Mm. Um, jag vill prata mycket om hjärnan. Jag pratar om hjärtat ah. mm. Och jag vill prata om underlivet mm. bra, Det är Frida. så bra Det är så att viktigt vi att ha bra PO-värde Som också värde. tar sig an underlivet ja. Bra, bra. Då vi, Med de orden sätter vi igång dagens podd Välkomna Okej men Frida bra Då har vi ramarna Nu får du säga varför får du lite både dra och dåliga, dra och, dra och bra dåliga. och dåliga känslor när vi pratar om förra året? Nej, men det var ju för att vi var ju lite i en krissituation. I alla fall, ja. I alla fall, ja. Jag, jag tycker att ni också var lite i det i alla fall. Fast du, du var ju ändå... Om vi har en sån där en sån där här grej, prispall du mm. står den en ett av två och du mm. Står jag på nummer ett då? Du är ganska på yes. nummer ett yes, yes, Jag tror att du är nummer två. Jag var nog också. Jag var, ja, jag var nummer, nummer två. Mm. Mm. Uh. Och nu, hur ser det ut nu? Nej, jag ska. Ja, ja, vi, vi ska? The, vi the rolls det. have been reversed maybe. Ja. Mm. Mm. Men det som, är, det som jag tycker är väldigt häftigt är att väldigt mycket kan hända på ett år. Oh. Oh. Och ett år, alltså nu känns det som att tiden springer iväg. Men alltså, när jag tittar tillbaka... På bara ett år så känns det som att det har gått fem år. Mm. Det, och det känns skönt tycker jag. Mm. Att Trots att man här och nu inte känner att man, att man gör någon skillnad. Och att man inte har någon, jag men, jag vet, att, att inte det händer något i livet. Så ja. gör det det. Mm. Men kan inte du säga, för jag tycker det är så spännande. Mm. För ett år sedan då, när vi satt här i november. Mm. Då jobbade du på lagret. På lagret? <laughs> Nej men på face. Mm. Jag jobbade också där. Jag tycker det var kul. Du tycker det var tråkigt. Ja, jag hade ju mm. som heltidsjobb. Jag jobb, menar, jag var ju så. där lite. på loven. Du var ju där och hade lite kul ja. då. Du så var så ju så där och smickade. Precis, precis. Chatta med ja. butikspritträdet. Ja, jag ha. hade kul där. Mm. Men okej, okay, hur modde du då? Vad var, det som, vad var ditt största problem och vad var det som ältade dig? Och mm. hur tog det uttryck? Mitt största problem var min ångest. Mm. Din dagliga ångest eller liv, hur? Min livsångest, Din livsångest. För, livet. för livet. Men livsångesten alltså, projiceras ju på en, alltså, på en daglig mm. ångest på en vardagsångest. Hur på kändes en det? Meningslöshet. Mm. Du kändes meningslöshet. Det här var ett du kände att säga. meningslöshet. Jag kände meningslöshet. <laughs> ja, gud ja. där ja. när man vaknar och bara det var inte kul att gå upp. Det var inte kul att gå upp. Och sen hade du också panikångest? Ja. Mm. jätte... Alltså, det, det tror jag väl aldrig. Har man, en, har man en gång det så tror jag man aldrig blir av med det. Men, men jag har det ju inte. Alltså, Senast gång jag hade varit typ fyra veckor sedan. Alltså, det, det Det ligger ändå kvar. Ja, men, mm. men så jag tror att men jag, jag är mycket bättre på det. Jag, jag är mycket bättre på att hantera den. Och jag är mycket bättre på att veta nu kommer den. Och, så här, och inte mm. vara rädd för den. Men förut var det ju alltså, varje dag. Det är som helst. Okay. Precis, men när man alltså, men det det är panik, utlöses det inte heller av att du är stressad eller har något jobbigt? som du Eller kommer det bara, det ligger i din kropp så att det kommer ibland? Eller är det inte någonting som gör mm. att ofta det ofta så är det ju alltså, Jo, absolut, det är klart att. Att eh, det är få, Det jag kan räkna på en hand när jag typ bara har legat och bara helt plötsligt fått ångest. Mm. Men då är det ofta oftast tankar som sätter igång det. Alltså, det är ju aldrig så att man är helt tom och sen bara kommer det. det inte så att man har kul och så... <laughs> nej. Oftast inte, nej. Att nej. man mår bra och så bara kommer den. Som ett brev på posten. Nej, verkligen inte. Eh, men... men det, eh, ja, men var det inte verkligen så här, Precis som du säger att det var en livsångest. Alltså det var en väldigt stor ångest. Och den var också mm. väldigt... Alltså det var så här det handlade om ditt liv och vad som skulle bli av ditt liv. Mm. Ja gud. Och vad och, hände sen då? Och det är inte jättemånga som kanske har jag mm. visst att, att man har i den åldern ångest mm. över vad som ska hända med en och så men din var ju ganska din var ju ganska liksom och det handlade om hur skulle liksom hur framgångsrikt skulle Fridas liv nu bli för här och nu bestäms det mm. typ. Mm. Eller hur? Det är det. Nej men alltså, också jag har tagit många turns alltså, jag slutade jobba, jag mm. tänkte så här, nu ska jag satsa på musiken haha. Mm. Och sen, jag vet inte vad som hände där det, det, det var mm. väl inte rätt där och då, eller någonsin jag vet inte. för det var ju också en stor ångest gud ja, mm. men oh, det är väl, det är väl for, alltså, mer eller mindre fortfarande mm. men, men, men det har det har hänt mycket det, mm. alltså... tagit... men du började ju gå i terapi också eller gå ja. och prata med någon ja. hur har det varit då? Har det varit en stor källa till att du har hjälpt dig själv? Eh, det har varit en jättestor källa till att jag mår mycket bättre idag. Alltså verkligen. Och det är en stor källa till att jag eh, sitter och, och pluggar psykologi nu. Mm. För att jag har fått insikt i vad det kan göra och så. Eh, absolut. Mm. Eh, men men eh, vad har, du, har du ändrat någonting som du har tänkt förut? Som du känner idag. Förlåt att det här är en intervju nu. Mm, nej men, men det är jag väl lite skönt. Jag, jag känner att jag verkligen vill veta det här. Mm. Shoot. Um, har du någonting som du matade dig själv med? Har du ändrat det? Finns det någonting som du inte matar längre? Av dina tankar? Något som är så, här: nej, men det här kändes uh, jobbigt. Men nu har jag ändrat mig och känner att det här. Så här tänker jag istället. Det som är lite jobbigt med uh, min terapi. Eller liksom det mitt arbete som jag har jobbat väldigt hårt med mm. är väl att det har, det har mer hjälpt mig med att må grundbra. Mm. Alltså att jag kan vakna upp på morgonen och se ljuset. För att? Och det är det här som är lite jobbigt. För att jag tror att det handlar mest om att bearbeta saker. Att prata om det högt. Att det är öppna sår. Jag vet Har jag pratat om i podden att, att en av de metoderna som jag har jobbat väldigt mycket med är, alltså, vaken eller medveten meditation, guided meditation. Nej, du har jag inte. Det har, har jag Och det är alltså en, en väldigt... slags hypnos. Ja, det är väl egentligen alltså, det är ju som att meditera. Mm. Det är ju, alltså, verkligen precis som att meditera. Du gör, du gör kroppen lugn, liksom. Och så kanske man går in i minnen eller man, oh, ah, alltså, vad var en nu kan vara som känns att det här är lite jobbigt, det får jag ångest av eller det alltså, känns att det är väldigt laddad. Eh, någonting väldigt laddat. Så kan man liksom bearbeta de grejerna. Och oftast så handlar det kanske inte om att så här, den här personen är dålig i mitt liv. Och därför så ska jag konfrontera den här personen. Eller jag ska göra en jättetor Utan Guided meditation har ju handlat om att man går in i någonting. Man bearbetar det där och då. Inne i sig själv. Och man, man läker såren inifrån. Och alltså, det är inte så att när man går därifrån att så här, nu är det löst för alltid. Men det blir ju på något sätt... Alltså, när man är ledsen så är det så här att gråta, ni vet hur skönt det är och det är en sån grej att man istället för att förtränga det eller att man, man kanske mm. inte ens vet vad man har dåligt över men när man går in i den här sorgen och bara alltså, överrumplas av de här sjuka känslorna och man bara gråter och man skakar för att man bara vet inte, det gör så ont i hela kroppen men sen när man har gått igenom det, det passerar ju efter det man kan, man, kan, man kan vara inne i en timme liksom men så småningom så, så avtar det och då känner man sig... Alltså det är som att man kommer i trans. Man, man känner bara... Alltså man kan andas igen. Och då har man liksom... Mm. Jobbat lite med, med, med, det, med den jobbiga grejen. Som har legat och kanske belastat den. Eller begränsat den. Mm. Så det har varit väldigt häftigt tycker mm. jag. Att, att du har fått bearbeta någonting. Verkligen. Mm. Men jag är väl fortfarande dålig på... Att så här... ha fått en massa... Det är klart att jag har fått mycket insikter. Och jag tror jag är väldigt medveten om vad som får mig att må dåligt. Men jag har inte en massa mantran som är så här Frida du är stark eller det här klarar du eller det här jag har tänkt så här men nu har jag börjat tänka annorlunda. Nej. Egentligen så har det inte alls fungerat så för mig Nej. utan det är mer att, att jag, jag steg för steg bearbetar ja. saker. Men jag tänker så här att när du var som mådde som sämst mm. så tänkte du så här ingenting spelar någon roll eller det är liksom vad gör jag allting är dåligt liksom. Mm. Kan du då känna så här att det här är ändå att du har lärt dig att se någonting som är bra. Självklart. För har men... du verkligen det? Alltså, vad menar du? Nej men alltså, kan, har man, kan man det? Eller hur ska man säga? Det är väl självklart att man kan Eller det. känner du fortfarande att så här, det finns en grund, i grund, dålig... grundkänslan är att livet suger. Och sen så jag och jag fixar mm. några dagar att det känns bra. Nej, men alltså, och nu vill inte jag... För du är ju lite ändå... Eh, en, en realist. Det har du ju sagt för dig. Mm. Ja, du, du, du fiken. Alltså, jag kan ju vara så här. Jo, men. Alltså, nu vet att jag bara ibland känner att, att jag verkligen ska gå in i känslan av att allt är möjligt och livet är fantastiskt. Mm. Medan du säger, ja, så kan det vara. Fast mm. egentligen så är det nog så här. Mm. Men det känns ändå okej. Okay. Mm. Jo, men. Alltså, om man, om man jämför då med att för ett år sedan så kändes varje dag piss. Mm. Alltså, det var aldrig kul att gå upp. Nej. Saker var, det är klart att att, alltså man kan ju må dåligt på en väldigt bred skala och det är ju klart att jag inte var suicidal och liksom, för man kan må väldigt mycket sämre än vad jag gjorde mm. men ändå den här känslan av att här, det ingenting är särskilt kul alltså där var jag ju och nu idag så känner jag ju att saker är kul mm. jag känner ju självklart att livet är härligt men jag känner ju också att livet är meningslöst alltså, och, och, alltså men, det, så. det är en så här, varannan, nej men inte varannan dag men, mm. men, men övergripande så mår jag jätte jättebra och jag tror i det här när man kan få alltså dippar när man känner så här, vad håller jag på med eller vad är det här det här, alltså det är inte kul så är det ändå, inte. jag tror inte att jag går lika djupt ner som jag gjorde för ett år sedan mm -hmm. så att det blir bättre och bättre men om man ska se det som att du var om man ser det som att du var deprimerad mm. Då, mm. från, jag vet inte vad jag ska säga eh, juli till eh... ja tyvärr, det var något år innan jag började gå i terapi som det började okay. mm. men eh, lång tid mm. ja. vad och då var allting mer åt det mörka än det mm. ljusa. Mm. Så kan man ändå se att nu är det mer åt det ljusa. Men så fort någonting ruckas kanske i dig mm. så är det lättare. För det är typ det jag tror när man har mått dåligt någon gång, mm. Att det är lättare att, då, att man är så tillbaka. van vid att man kan må så dåligt. Mm. Att då är det väldigt lätt att eh, när du är stressad så får du panikångest eller känna att allt är meningslöst typ. mm, mm. kan det vara så absolut det skulle jag så att det är inte så här bara för att man mår bra så kan man ta att man får ut på tentan. om man så en sparken är slut med att man bara gippi nej verkligen inte Utan... nej, men jag tycker för alla som om vi ska vara sårade om för alla som mår dåligt mm. så här, det det alltså, det kommer att bli bättre det, det blir det alltid men sen är det också så att så här, för alla som går dåligt så kan det vara ganska jobbigt att höra att så här, jag må, alltså, åh, det är så kul att må bra. Mm. Det gör man inte heller. Alltså, det, jag tror ju, och det säger min terapeut också, att så här, för när jag kommer dit så är det så här den här, den här veckan har inte alls varit bra. Mm. Liksom, och då blir jag ju, då får jag ju typ panik. Och, bara, varför, varför liksom, och då är det så här, men, men Frida, livet är, inte alltid bra. är, nej men det, alltså inte på något deppigt sätt, men det är ett arbete och det kommer, det kommer säkert Alltså det kommer kanske finnas perioder där du känner- det finns ingenting som jag behöver jobba på nu. Men är man liksom en, en, en människa som tänker mycket- som är mycket inne i sig själv- och som värderar de sakerna högt- och liksom, ja, då, då kommer det ofta finnas saker som du känner- att du kan, att du kan förbättra eller kan jobba med. Mm. Och då måste du bara lära dig att hantera det. Mm. Och inte så här att det är undergång- eller att det betyder att du finns det ingen idé att leva- och det finns ju också skalor på liksom, ah oh, fan, jag skulle vilja jag skulle fan vilja alltså, det kan mm. ju vara små grejer som jag skulle vilja förändra och sen kan det vara, jag skulle vilja flytta ifrån Sverige jag skulle mm. vilja byta man alltså, mm. det kan ju vara stora grejer såklart också men det kan alltså, så mm. men men, men, Skönt att höra din uh, åsikt om det här, mm. för jag tänker ändå, jag vet inte det är lite äh, uh, vi kommer in på det sen. vi tar okay. det sen, Alike då Mm. Vad var du för ett år sedan Om du ska tänka i ditt mående mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Gör du Just <pussmun>? Ja <gör> mm. mm. mm. mm. just det, just det. Um, Jo men, men där Får jag ta det sista skumpan Ja det får du får det. Tack <gör> <gör> Nej mina liki Mm. Vad var du för ett år sedan och vad är du nu? Om du ska sätta... Mm. Berätta allt. Ah, ja, för ett jag år sedan... <laughs> Får jag prata? <laughs> kan, kan du tyst? Ja. Eh, ja. <laughs> jag tror att för ett år så... För ett år sedan så var det november. Och för ett år sedan så... Um, var jag också upp i uppbytningsfas. Bry ja. Yeah. Jo. Mm, med jag, ditt jobb. jag kommer ihåg att jag du jobbade på Starbucks. Jobbade på, beep, ja, ja, det, det, det, där då. <laughs> ja. <laughs> Alike, det är inte din längre Nej, det är det inte, jag inte. Det är präskriberare. Jag vill inte bära något företag eller så, men, men det är inte bära för. Jag så alltså, I love Starbucks. Jag älskar. Mm. Mm. Mm. jag jobbade på ett ställe alltså, jag vet inte om det var att jag jobbade där. Det var ju bara så här massa saker gjorde att livet kändes Skittungt. Alltså, verkligen. Och jag... Alltså, det, det var också mitt i... Jag vet inte, men det, det, det kom en, en... Det var bara det var en dag. Det kom en dag då allting ändrades. Och det var typ... Det var ju... När, när var vårt första avsnitt? När sändes det? Typ 17-20 november. Okej. Okay. Man kan inte se det tyvärr på iTunes. Jag, vet... jag, tror, alltså, jag tror att det var typ runt då eh, som... Eh, jag som jag förslutade på jobbet. Och sökte nytt jobb. Och samtidigt så hade jag hela det året också... Jag hade gjort som en resa fram till så att vi började på det. Alltså själv. Mm. Jag, jag började året på botten. Så kan man säga. Och sen sakta men säkert så jobbade jag mig till ett bättre mående. Mm. Och sen... Hur? Ja men jag, jag träffade också någon och pratade uh, Så Recommendation for all people out there Alltså det är ju det, det, är ju det. Uh, att, Förstår äh, ni vad rika men vad kommer di, bli vad Alla behöver prata om uh, det mm. mm. Vad var ditt problem um, då? Och, och jag vet inte Om jag pratade om det, men det var, Jo men det har jag ju alltså, Det var ju jättemycket självbild Och självkänsla mm. Och det låter ju så himla tråkigt Nej. Men det är väl kanske det viktigaste som finns um, och eh, det var också jättemycket att få säga saker högt till någon alltså, det var saker jag inte kunde prata med er om och det är inte för att jag underestimitar er utan det var inte meningen att jag skulle ta det med er det var en annan vuxen som kunde lyssna, det var väldigt skönt och eh, under det jag säger från januari tills under den sommaren jag menar, jag, jag, det hände mycket och jag kände att så här. Jag kommer mer och mer i kontakt med vem jag är och vad Ja, alltså verkligen vem jag är. För jag känt mig... Det var väl det som var mitt största. Dels att jag kände att... Ja, men en känsla av att inte, inte ha vågat göra... Inte varit modig, varit anonym för mig själv. För att det är svårt att lära sig känna sig själv när man inte utsätter sig själv för, för jobbiga saker. Och sen kom jag till bara så här Men nu känner jag att, att, att det fortfarande inte känns hundra Och då var det jättemycket relaterat till min vardag. Mm. Alltså jag hade verkligen vardagsångest. Och det är kanske alltså, det är en fruktansvärd ångest. Okej okay, att man kan ha livsångest där liksom, men, Eller stora ångest där. Mm. Men att vakna upp varje morgon och känna att så här, det finns få saker. De är väldigt lätta att ändra. Eh, som ger mig ångest. Så kände jag att nu ändrar jag det. Så jag slutade jag mitt jobb. Och det är verkligen tack vare... Mina amigas. Alltså ni två. Nä. Jo, för jag kommer ihåg att det var ni som sa: Men kan du inte bara sluta? Och jag var: Kan jag sluta? Kan jag? Och det är klart att man kan. Man kan göra vad man vill. Man kan verkligen göra vad man vill. Um, och när jag bestämde mig för att ändra på det mönstret, jag, alltså, och det var mitt jobb, så, så känns det typ som att allting ändrades. Um, men sen. Det här året som har gått från och med att podden började till vad vi är idag så, så är det jättemycket som har ändrats också. Alltså jättemycket. Uh, och uh, det handlar nog mest. Det handlar fortfarande om det som, som jag började med och varför jag gick och pratade med någon. Uh, och uh, det handlar om att. Så här, det handlar om att. Hur det, det handlar om glas. Bilen. bilen och att jag inte ska mejla mig när det kommer jag har ett problem med glas jag har ett problem med glas när jag är august Nej. tänk om ingen hörde det nu blev det, Nej. Men det var så här. jag hade en miniräknare som man kunde trycka på en knapp som, som såg ut som glassbilen vännen alla hade den okay. så. Ah, inte jag. Nej, just det. så för att avsluta denna långa utläggning så handlade det om att tycka om sig själv mm. och att känna att ja, jag har ett liv och det är med mig Alltså det kommer komma folk och det kommer gå folk Men jag är med mig mm. Och glassen då mm. Och glassbilen. Och men eh, som jag frågade dig en Tycker om, fråga. Jag tycker om, det själv. om det är själv ja. Som frå Danny frågade Ja, ni har. Mm. ja. Och svaret är lika svårt som Fridas får svara om hon mår bra mm. eh. Om jag rycker på det och säger du ful Ska då kommer säga då. Du bli ledsen. För att du är, Jag försöker säga samma teori här som Frida. Mm. Att om du aha, hade en aha, dålig självkänsla mm. förut. Ja, men min, min känner inte. Så får så man mer ner den. Ja, precis. Det, det, det handlar mer om hur man ser ut. Eller, mm. alltså det, och, och det fattar man kanske inte förrän man måste få bearbeta det. Mm. Alltså man tror att... Man bara, oj jag är dåligt själv för för jag är ful. Alltså, mm. Så kommer man på att så här... Oj det finns... Många saker som gör att jag har svårt att 100% tycka om mig. Um, och, um, nej, det är inte alls lätt. Och det är precis kanske som du säger att det är någonting som, istället för att kanske sträva efter perfektion, eller sträva efter att. En någon dag så kommer jag vakna och så kommer allt vara frid och frid. Och en någon dag kommer jag vakna och så kommer jag inte ha panikongest. Eller en någon mm. dag. Den dagen kanske aldrig kommer. Men då är i alla fall bättre än ingenting att lära sig hantera det. Och bearbeta det. När det väl händer. Mm. Och idag är jag mycket mer i kontakt med mina känslor. Och vad jag känner. Mm. Och jag känner fortfarande inte att jag är klar alls. Nej. Um. Men alltså om du hade varit klar. Vet ni. Då tror jag man är nästan... Men inte klar. Nej men, men då hade du också varit så här vad ska man göra då? Ja, ah, vad ska man göra nu? Ska man bara göra inte vanligt. Men då blir skit. man ju typ deppig för att man inte gör Ja, ah, eller man, man eller? kanske inte, men men vi kanske. Ah. <laughs> det är roligt också att äh, man ja. behöver inte vara som oss. Nej, nej, men nej, men verkligen. Nej men jag känner lite jag tänkte något väldigt smart som jag förson. Det kan bli mm. sen som mm. men, men jag tänker lite så här, jo att man, precis som du säger, man behöver inte sträva efter perfektion. Men man behöver inte heller gå runt och vara för så här: och vara orolig. Alltså, jag orkar inte vara orolig över att en dag så vaknar man upp och då är det kanske inte underbart. Men ofta så är det så mycket värre i tankarna än vad det är i praktiken. Och man, man orkar mer med så mycket mer än vad man tror och man, man tar sig alltid igenom det alltså hur mörka och jobbiga perioder den är, det är bara att titta alltså, man blir ändå lite inspirerad tycker jag eller inspirerad är kanske fel ord men man får lite alltså, perspektiv på livet när man kanske lyssnar på poddar som handlar om alltså, alltså hemska livsöden som har hänt människor, alltså med, med folk som går bort eller att man förlorar ett barn eller en, ni vet och då mm. bara får man lite så här. Om de orkar. Och om de kan ta sig igenom det. Då borde jag kunna ta mig igenom min ångest mm. som jag känner idag när jag vaknar. Liksom. Mm. Mm. Så att det enda är så här. Att det här arbetet, det är också livet. Mm. Det är inte, livet ska inte vara, eller jag tänker att det kan inte vara hur kul som är Som Alfons Åbergs pappa mm. sa. Alltså han är att, kul. Har, mm. har du födelsedag varje dag Alfons. Mm. Då kommer du inte uppskatta <laughs> födelsedag. Nej. Nej. Och lite så är det. Nej. Som alltså Ludvig sa idag. För jag sa, åh gud det är så jävla skönt att det är helg alltså, jag är så jag är så lycklig För jag tycker så mycket om att uppfylla sådana här känslan Och så sa han, alltså jag förstår att det här kanske inte går att applicera på dig Men känner jag, skulle jag någonsin känna att jag ser så mycket fram emot helg som du gör Då skulle jag behöva utvärdera min vardag <laughs> <laughs> För att han tycker att alla då Alltså helgen är inte speciell Helgen är ju, alltså som den är lika härlig som en torsdag Åh, uh. oh, oh, vad härligt Men, men jättehärligt, för samtidigt så kände jag så här Fast jag uppskattar helgen mm. Och det är härligt också. Mm. Det, finns, det finns positiva sidor med allt. Mm. Ja. Hanna, du har varit en väldigt bra intervjuare. Tack. Men nu är det vår tur att ta mm. över. Vi får hjälpas åt Aliki. Ja, vi kan ja. hjälpas åt. Mm. Så Hanna, hur såg ditt liv ut för ett år sedan? 12 <tolv tolv tolv> äh, månader sedan. Nej men jag såg ju på tredje platsen av mm. att må dåligt. Varför jag, då? Nej men jag ser, jag ser Varför tillbaka, upplevde du själv nej men Jag gör det. För jag tyckte för, inte det var självklart, men det nej, kanske var nej men det. När jag ser tillbaka på det var så här jag var ändå igång för ett år sedan. Ja, sedan. Men jag kände, du hade ändå en energi ja, men jag körde liksom och jag jag var in, jag höll på med Tinder. Och, du. ja men du vet jag träffade killar och mm. jag, var, jag kände att livet var kul och det utomlands jag pluggade skitbra bra och det gick bra för mig liksom mm. hade du börjat jobba då nej nej, nej det var det men det, mm. det, var, det, en, det, var, det, det var ju också det är lägenheten sen började den mm. Mm. att jag inte ville flytta jag, jag ville vill ha ett jobb, jobb. Vill, mm. vill, mm. hur skulle det gå jag kommer vara fattig. Sommaren mm. kommer vara tråkig liksom mm. Um, wow, alltså jag skulle nästan vilja lyssna på den podden När du sitter och bara Jobb, nej, är, ja. och när vi bara sitter och pratar om ja. det där. Jag kommer aldrig få jobb <laughs> Nej men så. Och sen så, så, så här, Men det var också så här, jag kämpade på ändå mm. Jag kan inte komma ihåg att jag, att jag vaknade upp Och kände så här att mm. Att jag inte mådde bra Det var bara så här. det var saker att ta mig igenom mm. Mm. typ. Det, absolut Ja mm. Um, och sen fick jag ett jättebra jobb jag var skitglad, jag liksom körde nu i vår Ja, ah, träffade mm. någon ny kille jag gillade mm. Liksom. Mm. det blev sommar Sommar sommaren var ju typ den bästa sommaren ah. jag haft i mitt liv mm. um, och sen så blev det skolstart nu i september och sen dess har jag alltså nu är det sorgligt här nu. Mm. men jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv alltså mm. jag har verkligen inte mått bra Mm. Och det är typ 99% chance of tears här nu. Okay. För att, alltså jag har redan gråtit en gång idag. Det är har ovanligt. Ja. ja. För jag har varit psykoslogen idag. Psykoslogen? Psykos psykoslogen. <laughs> och, um, Har du gråtit som psykoslogen? Jag har gråtit där första gången. Jag tänkte precis säga, ja, du har aldrig gjort det. Var det var jättejobbigt. Det var inte ja. alls kul. Vad fick du? Börja? Eller det kanske inte vi ser. Nej, det. vi kan ta det sen. Mm. Men, um, Jag, det vet inte. Det var, jag tror att det är en väldigt så här kombination av att. Jag är lite utbränd, typ. Ja, mm. Är det inte verkligen jo, men, mycket som händer nu? Ja, men det är lite mm. det. Att det är så, jag tycker inte att skolan är kul. Jag tycker typ att, inte att livet är så kul. Mm. Um, men det är framförallt typ en känsla av att... Ska jag vara helt ärlig nu? Mm. För var poddarna. är helt ärlig, snälla. Det? Efter vi hade poddat om humörsvängningar. Uh. Det var typ då det började. Mm. Då trodde jag att jag hade borderline. Mm. Och då blev det att jag blev psykiskt sjuk i mitt huvud. Alltså jag trodde verkligen att jag var sjuk. Mm. Allting jag gjorde var så här det är för att jag har borderline. Mm. Jag köper grejer för att jag har borderline. Kan du inte bara förklara vad borderline är? Det är typ en diagnos, den heter emotionellt instabil personlighetssyndrom eller störning. Mm. Och det handlar typ om att alltså det är en väldigt, det finns massa kriterier man ska uppfylla. Men det handlar om att man är impulsiv, att man svänger väldigt mycket i humör. Man har väldigt svårt att hantera relationer. Man, blir väldigt, man har typ en Grundgrejen är att man har en ökad sårbarhet. Mm. Att man är väldigt sårbar så att allting gör väldigt ont om man gör mm. liksom fel. Mm. Man beter sig alltså, ofta självskadebeteende, ätstörningar. Och jag bara, jag äter dåligt. Alltså mm. jag trodde verkligen att så här, mm. allting stämmer in. Mm. Jag är verkligen så här. Mm. Jag träffar så mycket killar. Mm. Jag får aldrig ett förhållande att funka. Mm. Alltså allting stämde mm. in. Och då ringde jag vårdcentralen. Och det var också så här, när jag ringde dem så kände jag mig jättesjuk. Mm. Alltså det var ju konstigt att ringa dit. Mm. Men då fick jag en akuttid då. Eftersom jag var så mm. sjuk. Och eh, sen dess, det här var kanske två månader sedan. Så har jag gått en gång i veckan till vårdcentralen. Mm. Så jag har varit där åtta gånger nu typ. Det är sjukt. Ja, det är väldigt mycket. Mm. Men det, om jag ska väl säga så, här, Det hon. För jag har träffat en jätte, så här, ung tjej. Väldigt bra för mig. tror mm. jag första kontakten med mm. våden. Mm. Um, har sagt är att jag nog inte har det. Mm. Men det här är intressant. Hon tror att jag har GAD, alltså generaliserat Nöd. ångestsyndrom mm. för att jag var orolig för att jag hade borderline. Mm. Det är typ där det började. General anxiety ja, ah, mm. Att man är väldigt orolig för saker. Generaliserat ångestsyndrom, mm, mm. att man är väldigt orolig för saker, att man har en inbyggd ångest för typ allt i livets vardagliga saker. Mm. Och, och det stämmer så bra i, överens med- att jag har haft väldigt svårt att sova när jag var liten- för jag var så otroligt orolig hela tiden. Mm. Samtidigt som så här- det här var min diskussion som jag ville föra idag. Mm. Angående diagnoser. Ja. För att det hon säger- alltså, så fort hon säger att så här, du kanske har gadd- mm. då har jag ju gadd i mm. mitt huvud. Mm. Så hon vill ju inte säga det. Och hon vill heller inte inte säga det. Nej. För att det är skönt för mig- att ha en plan över så här, vad ska jag göra nu då för att det ska bli bättre. Typ. Mm. Um, så man är väldigt försiktig. Och det tycker jag ändå är bra. Att man inte sätter så här etiketter på folk. Som mig mm. som är så pass otroligt medveten om att, hur jag mår. Och som mig som faktiskt har ett liv fortfarande. Alltså jag menar, jag går fortfarande i skolan. Ja, du är inte skitsofren. Nej, men jag går fortfarande i skolan och fungerar mm. i mitt vardagliga liv. Mm. Så hon behöver inte sätta en diagnos att jag får medicin och behöver en behandling. Så att ditt liv kan börja fungera. Nej, utan mm. det hon behöver göra är att så här, förebygga mm. att något värre händer och mm. typ få upp mig på benen. Mm. Och sen har väl hon sagt typ att jag är deprimerad. Mm. Så det är de två grejerna. Mm. Och det jag får göra om man ska säga så... Så alltså jag går dit en gång i veckan. Jag typ pratar lite om hur veckan har varit. Jag har ofta någon läxa som jag ska göra under veckan. Um, och ofta går det ifrån av känsla att för fan vad jobbigt det är. Att må så här okay. För att man pratar så mycket om det. Eller så går jag från att och bara fan skönt ändå. Att någon lyssnar på mig. Att någon tar det på allvar. Mm. Och idag så grät jag jättemycket. Och det var första gången för att vi pratade om skolan och att man vill prestera och att man vill göra bra ifrån sig för att jag hade en läxa då mm. det här är väldigt intressant apropå er också mm. jag hade en läxa av den hette Min positiva livshistoria mm. vad har jag gjort i mitt förflutna som jag är stolt, glad och, och nöjd över mm. vad gör jag nu som jag är stolt, glad och nöjd över och vad ska jag göra i framtiden mm. och jag kunde inte alltså jag kom dit med en grej på listan som du var stolt över ja och hon bara, ja det här är Att att alla i det var det enda som jag kunde säga. då handlade det om prestation? Nej. Nej. Jag fick välja vad jag ville. Men det var det enda som jag kunde skriva upp på listan som var ett bevis på att jag har gjort någonting bra. Och på att du är bra. Ja. Och då börjar vi prata om det och då börjar jag gråta jättemycket. Och det har jag inte gjort där innan. För det är ju jättetydligt att det är jättejobbigt. Att man hela tiden vill vara så himla duktig. För vem? Ingen bryr sig. det börjar jag själv. Um, gick du därifrån med actually, det enda som jag gick därifrån med var att hon sa en jätteviktig sak för mig mm. okay. och det var att om jag nu går i det här juristprogrammet och jobbar och liksom håller på vad är målet med det mm. är målet att jag gör det för att jag ska få högsta betyg hela tiden, för mm. obviously får jag inte det just nu, nej. nej hanna vad vill du då jag bara, jag vill bli klar mm Alltså det är mitt enda mål att jag ska överleva- att jag är färdig och har det där i ryggen- att jag har gjort det. Och hon bara, okej, okay, då får det vara ditt enda mål. Då behöver inte du få AB- så alltså högsta betyd på allting. Sen då bara gör och ditt mål är hela tiden skönt- av det framåt, framåt, framåt. Mm. Spelar ingen roll. Mm. Och då är det så här, då kan jag typ- och det är jätteskönt för mig att tänka så- för att då kan jag så här motivera att- ah, ja men jag jobbar hellre, för jag vill bara bli klar. Mm. Jag vill bara mm. fortsätta, jag kul- Hanna, du, du vill ju bara ha alltså, att du har gått ut Du vill bara ha eller, ja. Jag vill att det ska vara klart nu yeah. för jag tycker inte så att det är kul Alltså helt ärligt Jag vill inte sluta mm. Men jag vill ha den grejen Jag vill inte hoppa av mm. mm. Nej jag, jag vet det, det. Jag, vet det. Nej, mm. jag ska bara göra det Helt okej okay från mig mm. Ha ett kul liv Och få det överstökat mm. Hur hemskt låter Så är det det jag vill mm. Och då kan man inte hålla på att bli ledsen varje gång Man inte får högsta betyg på mm. grejer För det är ett val jag har gjort mm. Typ så det var det jag lärde mig idag. Det är jättebra. Eh, det är ju verkligen så. Och det, för, ska jag säga. Det blir också verkligt nu när jag pratar om det. Men jag har aldrig känt så här. I min kropp. Nej. Att jag mår så dåligt. Nej. Men om, alltså... Vi behöver inte prata så mycket om diagnosen. För Nej. att säga, gad hit och god dit. Mm. Men, men om hon ändå upplever att du är en person som oroar dig. Och som är orolig för att känna en, en dålig känsla i kroppen. Mm. Och att vara medveten om det. Um, så undrar jag så här. Att, men du sa ändå att så här. Jo men hela förra året så kände jag ändå att jag mådde bra. Och livet uh, rullade på. Och jag kände inte jag kände inte så mycket. Så här, jag har aldrig känt så här. Mm. Jag bara undrar. Vad var det som... vad var det som Men jag undrar verkligen. Vad var det som, som... För det känns lite som att det gick från en dag till en annan. Mm. Och jag vet inte om det att jag typ plötsligt kände att enough is enough. Nu är jag för medveten om hur jag känner. Mm. Men jag tycker att det var från en dag till en annan. Och sen är också en jättestor grej i det här är att vi inte har pratat så mycket om det och att jag vet att det har varit en stor ångest för mig men för dig verkligen och äh, äh, i och med att du har mått dåligt så har det varit en det har varit väldigt äh, det har, påver ja, men det har påverkat våra relationer mycket äh, och, och äh, ja, det är egentligen inte ens bestämt vad var det som utlöste det men, men det kanske viktigaste här mm. tycker jag som alla ska få höra som vi kan ta med oss som jag tycker att så här det här är första gången någonsin du gick och pratade med någon. Mm. Och alltså, det var som att allt, alla gånger innan du sa... Du har ändå sagt så här, någon gång där då och då... Att, här, jo, men fan, någon gång skulle jag nog vilja prata med någon. så här. Me, men jag vet inte. Mm. Att så här, nu nådde det sin gräns. Mm. Och det här var liksom... Det var det här man skulle göra. Jag bara, jag tycker att... Ja, nej men det är jättebra. Man ska verkligen prata med någon. Mm. Men det som har varit så väsentligt för mig är att jag vet att ungefär fyra gånger om året så har jag en kris. Mm. Alltså oavsett var jag befinner mig så är det någonting som inte känns bra. Mm. Och sen gråter jag några dygn och alltid känns piss. Mm. Och alltså, nu tänker jag tillbaka från här, när vi gick i gymnasiet. Alltså hur ni var så här Han är en dålig dag idag. Mm. Alltså jag var, har ju verkligen varit en person som inte vissa dagar har, har mått bra. Mm. Men jag är inte heller... Tagit det på så stort allvar. Nej. För jag har alltid varit med er. och jag har alltid varit i kontakt med. så här, Ni kan hjälpa mig. Men nu är jag så otroligt mycket ensam. Mm. Så att då blir det så mycket värre. Eh, och det var också en sak jag skulle säga. Som känns sorglig och som känns. Eh, att det är om något också. Från med den här podden. Och från att vi startade den. Och att nu har det gått ett år att Det här året har också. Äh, även om. Just nu är jag i en känsla av att jag inte känner mig så ensam. Nej. Men oj vad jag har känt mig ensam det här året. Och vad man känner sig ensam. Kanske, jag vet inte. Det är klart att man känner sig ensam om... Jag vet inte, Åh, oh jag bara så. Frida, känner du dig ensam? Ja, det är klart jag är. Det är klart du gör det. Mm. Men känslan av ensamhet... Och det låter så himla... <här> men... Det är, jävla, det är så jävla mm. tydligt att att just känna sig ensam med någonting som är jättemånga eller jag för att, för att allting har ändrats och man känner att vi är inte det vi var och ingenting är riktigt som det var och jag är helt ensam i det här och jag går en hel vecka utan att, att prata med mina kompisar som jag gjorde eller jag går en hel vecka utan att göra de sakerna jag gjorde och jag känner mig lite så här utsatt. Mm så att jag är lite on my own nu. Och jo så här, alla val man gör. Att alla börjar göra olika saker. Alla gör egna saker. Alla gör egna val om man ska ha sin egna person. Mm. Mm. Det gör ju att man känner sig lite så här panik panikensam ibland. Mm. Och ibland känner jag, sig, jag vill jag vill inte känna mig ensam. Nej. Och det är ju också tror jag jättemycket varför man. Jag vet inte. Men känner att man vill vara med någon. Men mm. det är också. Och det kommer låta dumt. Men det är ju ett val att vara ensam. Alltså. Jag har ju haft du tänker på er. fysisk ensamhet Ja, men med er nu. Mm. Alltså, jag har ju haft det här hela tiden. Mm. Men jag har ju valt att inte vilja berätta någonting. Mm. Helst inte vara mer, mm. För att jag typ i grunden och botten känt att jag är sviken. Mm. Och jag vill typ prove my point. Mm. Men så är det med allt. Alltså jag kan vara så såhär, ah, det är så synd om mig. Jag har inte en pojkvän. Alltså jag, är, jag känner mig som ett offer. Mm. Och då kommer oh. jag fortfarande mm. vara ensam. Mm. Det är väl kanske det värsta att man, känna måste, att... ja, men man måste komma över att man är ensam ja. Och att man faktiskt har valt det själv Och att det inte är Jag känner sällan Fysisk ensamhet Men jag känner ju psykisk ensamhet Och, och den kan man alltså Vad man än gör så kan man inte bli av med den den enda man kan göra är att att döva den med alltså, fysisk närhet. Eller komma underfund med vad är det som egentligen är ensamt. Och vad är valet och vad inte mm. valet. Precis som Hanna säger. Absolut. Men känner inte du det ensam när du tänker att ingen kommer någonsin förstå hur jag känner i det här? Ja, eller ah. man är ju ensam i, i, I, vad, jag i vad man känner. För mm, men det är ju för ingen... att man tror att ingen kommer någonsin förstå. Dels det, men jag tänker att... att... Alltså så här, jag, är, jag är ju jag Och ingen kan alltså, vad, jag, jag upplever ju det här helt ensam ja. alltså, mm. Även om jag skulle berätta för er Så det, Alltså, det är klart att det är skönt mm. men, men, men det mm. Det hjälper inte, mm. eller vad man ska säga Men det är också, gud vad, det här kommer låta konstigt mm. Men när du har berättat någonting Om dina känslor mm. Så är det ofta i efterhand Alltså så här du berättar inte om det i stunden? Nej, i stunden, i stunden så känner du det så starkt- att du kanske inte ens tänker på att prata om det. Nej. Att du redan då har liksom känt att jag är ensam i det här. Fingervet om. Eller, mm. Och sen efteråt bara, jag har mått dåligt. Det är samma sak med mig nu. Att alltså, jag är efterhand kan säga så här, eller efterhand. Men jag mm. kan säga nu att det, jag började mått dåligt i september. Mm. Mm. Då kan jag säga att jag börjar med dåligt nu. Nej. nej men, alltså, man då känner man sig få... ensam i det. Absolut. Men alltså, ja, mm. självklart. Men, men, men jag menar att när man sitter där- och, och känner sig ensamma i världen så, så det kan vara en ganska jobbig det kan vara en ganska jobbig grej och den kanske inte kan gå över på fem sekunder men, men det jag tycker mm. är att att fysisk närhet dövar den känslan. Mm. Ah. Absolut. Även om den kanske inte kan lösa den. Så är det så är det, det, bästa, mm. det bästa man kan göra. I princip. Ja. Alltså att bara vara med någon annan. Mm. Inte så här en kille men, eller tjej. Jag, jag menar att kramas. I ja nej, men att. att kramas kan hjälpa också. Mm. Men precis. Att var, man, det kanske inte ens är så att man måste prata om nej. det som faktiskt är jobbigt. Utan. Att prata om någonting mm. annat kan ju också bara distrahera- och göra att, att man får lite mening mer mm. plötsligt. Liksom. Mm. Men eh, ja, så att det här, jag har också kollat på ett se, en serie på SVT- mm -hmm. som heter typ Jag och mitt psyka. Mm -hmm. Typ eller den Jag tror det, men jag kommer inte ihåg om det var mig. Alltså, ni vet. Mm. Och Den tycker jag verkligen att alla ska kolla på- om man vill ha en liten insikt om hur det kan vara att må dåligt- om man inte har känt det- eller om man har känt och känner så här, Gud vad skönt det skulle vara att se någon som mår ännu sämre än vad jag gör. Mm. Eller som, det... som jag kan identifiera mig med. Ja, för då är det några personer som, de, som har filmat sig själv i sex månader. Det här går på SVT Play. Mm. Eh, som har eh, olika diagnoser. Och det är superspännande. För att det är någon som har eh, gad då. Mm. En mamma som verkar ha ett perfekt liv med söta barn och en cool man. Mm. Och hon bara, idag kan jag inte leva. Jag tror att jag har... Alltså det är ofta hypokondri och sånt. Mm. Det är skönt att jag inte har hypokondri mm. Nej. Men jag är ju snarare så här. skulle det vara skönt om jag dog i terrordåd. Typ så, tyvärr. Ja. Så det alltså, är andra ja. dåliga saker. Jag vet inte, det, det, det, det ja, blev ja, ett ja. skratt. För jag visste inte hur jag skulle ja. reagera. Nej ja. men jag har andra problem. Ja. Men ja, och det är jättespännande. Så det jag ville säga om psykisk ohälsa och diagnoser och sånt. Det är att det är en vetenskap. Att ha det. För att det är skönt att veta vad det är som är fel inom situationsveckan mm. på en. Och hur man ska behandla det. medan så fort man säger att man är på ett visst sätt så bekräftas det jättemycket hjärnan. Och det mm. gjorde det för dig. Och det är så. Mm. Alltså i och med att jag tänker och att min psykolog säger att jag är deprimerad mm. så är allting dåligt. Mm. Men har hon uttryckligen sagt Du har gad eller jag tror att du har gadd Eller men hur? Så säger de nej, hon säger aldrig så, så. Hon säger så här, Du kan ha nej, det är, hon säger så här, eh, Alla tester gör utslag för att det skulle kunna röra sig mm. Om en mm. ökad oro mm. eh, Och det kallas det här Och det är lite fel namn mm. eh, Men det, det betyder att man är lite oro Men samtidigt, vi har ingen aning alltså, nej. Hon, vill, hon vill inte Sätta mig i ett fack nej. Nej. Men jag fattar ju Alltså jag är inte dum Säg det bara! Säg det. Nej, det är inte så jag menar. Men jag vet ju så här att hon gör inte det. För att då blir jag ännu mer sjuk. Mm. Om ja. hon säger mm. någonting. Mm. Absolut. Mm. Men jag, jag, jag, bara, jag bara är bara intresserad. För att jag har ju läst om de här tabellerna. Hur man ska diagnostisera. Ja. Och att det är väldigt, väldigt svårt. Mm. För att det är så många kriterier som spelar in. Och alltså... Och det är, alltså, det är lätt att feldiagnostisera. Så av den anledningen mm. så vill man oftast inte... NCR. Alltså om det inte finns ett behov av det. Alltså ADHD är ju en bra diagnos att få- Svart på vitt för då, vet, då, då handlar det om medicin. Mm. Och eh, så fort det kanske handlar om sån typ av behandling. Eller liksom ja, där det kanske handlar om förbättring av... Eh, självklart om man har ångest så alltså är ju jättejobbigt. Och det, det måste man ju på något sätt behandla för att man ska kunna leva ett bättre liv. Mm, Men därför så, så tycker jag på att det är intressant hur, för, alltså hur, mm. hur man praktiskt gör. För att det är svårt mm. med diagnoser. Och man, det är klart att man... Alltså, som ångestdiagnos. Det finns ju så många, och det finns så många som går ihop, och det finns så många som man kan ha det där, men man kan mm. ha det där, och det är, och det är verkligen så här. Mm. Så att, men sen är det jag också tänka att så här: Hon kanske uttryckligen inte vill säga det. För att för att, det, för att sen är det också: Vi har ju hittat på, alltså mm. GAD, vi har hittat på, alltså vi har hittat på alla de här ja. diagnoserna mm. som ju låter som att man har en störning, vilket man ju inte har. Som finns. Mm. Alltså egentligen. Men det är också verkligen, jag tror verkligen från utgå från att så här, hur mycket drabbar det här mig mm. i mitt liv mm. är jag... För det, är, det här är ju inom sjukvården får man inte glömma. Nej. Alltså jag är på vårdcentralen. Om, jag sk, om det skulle vara fara för mitt liv, mm. då skulle hon skicka mig till psyk. Då skulle du bli tvångsamhändigt. Alltså, alltså, ja, mm. alltså så fort... Hon ser att någonting inte fungerar. Att mm. jag har förlorat mitt jobb. Att jag inte kan gå i skolan. Att mm. jag inte kan gå upp på morgonen. Mm. Då skulle hon sätta en diagnos på mig för att jag skulle få mer akut hjälp. Precis. Och nu funkar allting. Mm. Men jag mår inte bra. Nej. Och då kan vi hålla på med våra KBT-grejer och hemläxor. Mm. Och det kan ibland kännas lite så här: Varför gör vi inte något drastiskt? Mm. Men jag vet inte vad det skulle vara. Nej. Och jag skulle helt ärligt. Alltså av min erfarenhet. Så, så kan jag säga att så här, jag är ganska... För jag, när jag började med dåligt så var jag bara så här... Ge mig bara pillerna. Låt mig gå hem mm. och, och låt mig bara vakna upp. Och att det känns bra imorgon. Eh, men det är jag väldigt glad att, jag inte, att, att det inte blev så här, Utan att jag faktiskt inte... Jag har ju å andra sidan inte gått i klinisk terapi. Alltså, utan hos en privat person som inte ens är legitimerad psykolog. Och det är ju väl din. Man kan ju vara psykoterapeut. Man kan ju vara så mycket olika saker. Alltså hon är ju mer... En healer, livscoach. en livscoach mm. skulle man kunna säga. Och jag säger ändå terapeutiskt. Alltså, jag, mm. jag tycker typ, för hon, ju, alltså, absolut, hon har ju absolut läst KBT. Man, ja. man kan ju ändå läsa olika liksom, metoder. Så. Mm. Men, men det har varit skönt för mig. Och jag, det är därför jag, jag tycker att det är jättebra. För att arbetet är jobbigt. Och det, mm. det är samma sak när du börjar ta antidepp. Så i början så mår du sämre än vad du gjorde innan. Och sen vänder det. Och det är nog lite samma sak med terapi. För att precis som du säger: helt plötsligt är det här ett problem. Det här är en stor grej. Man pratar om det. Man öppnar upp sig och man kanske får så här: Det här är världen vad jag någonsin hade kunnat tro. Men man måste öppna upp alla de såren för att kunna arbeta mm. med det och kunna bygga upp sig själv. Och det är det som man inte gör då på samma sätt om man skulle Nej. nu helt plötsligt, alltså bara börja ta medicin. Ja. Eller, något eller annat. om annat skulle vara så här: det går över. För det som händer nu ja. är att jag blir sjukare av mm. att gå dit. Jag blir det. Mm. Men det gör att jag tar allting på så otroligt stort allvar. Och mm. det är väldigt skönt. Mm. För att jag vet att så här: då Ta jag det här nu och vet så här det här är mina problem. Och förmodligen så behöver det inte bli lika farligt när det kris när någon kris händer mig i framtiden eller när någonting tråkigt händer. Nej. För jag lär mig mycket om hur jag funkar liksom. Mm. Mm. Nej, men just, just därför så kan det nog vara Nova ganska bra också att hon inte är uttryckligen mm. såhär, den här diagnosen Nej. ska vi jobba med. Nej, Utan mer, vad är dina problem? Mm. Hur ska vi kunna göra så att du blir en mer mm. funktionell människa? Precis. För det kommer du ha nytta av Alltså, wow. alltid, ja. oavsett, liksom. Mm. Så det är att, också att bygga intressant. dig underifrån. Vill du veta en spännande sak för dig ja. Och du också. Nej, vänta, att ja. jag fick göra ett så här test då, när de går igenom alla olika slags diagnoser som är vanligast att ha. Mm. Och då, hörrni, här och här. Hörna. Det var gad Som var den vanligaste. Och socialfobi. Så. Jag har utslag för socialfobi. Jaha, Ja, vad du fick men Ja, men och hur sjukt är inte det när jag har här och bara, Jag kan prata med folk på bussen Frida du skickar sjukkig Hon bara Varför kan du inte prata med folk ut? i din skola? Uh -huh. Jag bara Nej så alltså, tycker det är jättejobbigt Eller varför får du ångest så fort du ska prata i skolan mm. Eller prata med folk på ditt jobb när Som har chef alltså, mm. Jag har också sånt Såklart, mm. det, alltså, mm. det är ju bara inte typ. att, man, att man inte vill gå utanför dörren. Det, är, det mm. ger uttryck ja. i väldigt... Men det är roligt när man kanske har en författad mening eller en bild om någonting ja. som kanske inte ens stämmer. Gud ja. Jag och tror också, typ att alla har en dos socialfobi. Man har någon dos av allt. Ja, men det är spännande att få det sådär svart på vitt, när och göra ett sånt test. Mm. Om, ni vill, om jag ska fortsätta, jag har också ja. lite posttraumatisk stress. <laughs> Va? Varför över äh, vad då? Från den här händelsen efter sommaren. Det kan jag inte prata om i podden. Jaha. ja ah. ah. Okej med, men, med men det, det, det, det är inte spännande att ja. sätta vetenskaplig och kliniska och ja, mm, vara med om du ja. bara, och när jag träffade den där killen då fick jag posttraumatisk stress hon <laughs> är alltså hur ja, kul är det det, ja. mm. det är spännande ja, jag ja. har också posttraumatisk stress då. <laughs> ja. men det är det som jag nästan tycker är lite härligt nu Alltså när man pratar, för vi får ju träffa många psykologer som berättar. Mm. Och man gick, alltså när jag började så var det så här gud det ska bli så kul att lära sig alla alla sjukdomar. Mm. Och nu är det så här, alltså, det är ju också, det känns så konstigt att jag säger säga störning. För att jag tror jag att vi alla är störda. Mm. Det finns ju inget som är normalt. Nej. Och sen är man mer eller mindre störd på olika sätt bara. Mm. Så är det liksom. Mm. Mm. Så att. Det är ganska liksom bra att prata om det här. För att det är okej. Okay. Alltså alla ja. är störda. Och, och nu har ni hört mig i ett år prata. Och nu så har jag lite symptom på lite olika <gör> diagnoser. Ja. Alltså för att jag har gått och letat efter det. Mm. Och det kan säkert alla hitta om de känner för det. Mm. Och ibland hjälper det ibland skärper det. Liksom. Mm. Nej men, och är inte det finaste och bästa så här, fan vad man mer ska vara. Ja men när man är på en, på en tillställning eller något bara, men gud hej alltså Ah, men vem är du? och bla, bla, bla. Mm. Men gud, vad, vad är det som är dig mest stöd? Ah, kan inte du berätta vad, verkligen, ah, vad du är så grejer. jävla ah, konstig med? Ah. Mm. Nej, men det är eller för vi ah, alla är lite fakta. Ah. Ah. Ah. Men det är det som är härligt också. Och det är det som kanske driver oss att bli mm. bättre. Mm. Att och det är också som det är som gör att vi alla inte slutar känna oss så ensamma. Alltså, mm. När vi närmar oss våra störningar. Ja, men och Vi får höra om varandra störningar. Ja, men jag tänker att vi närmar oss mm. varandra genom våra störningar. Vi gör ju det. Ja. Jag är jätteglad att du är störd. Uh, men jag, men alltså, men jag, jag är får jag bara säga en sak också till mm. alla? Att Frida, du sa något väldigt, väldigt bra för när jag känner så poddar. Roten till alla, missförstånd, allt jobbigt mellan vänner, allting dumt. Det är att vi inte pratar ja, om det. Mm. Att det är kommunikationen. Kommunikation. Brist på Och, kommunikation. Mm. Det är så tydligt nu under de här månaderna. Så fort vi inte pratar med varandra. Mm. Då vill inte jag vara kompis mer. Mm. Alltså så viktigt är Detsamma. det nej, men, <laughs> men Det är samma. <laughs> och ja. det är så viktigt också att du ja. säger det. Mm. Ja. Och så fort då som vi inte träffas. Eller vi inte, ni inte ringer mig. Då känner jag att jag är övergiven. Och att jag aldrig mer vill ha med något mer att göra. Fast mm. ni är de viktigaste personer i mitt liv. Mm. Och det är väldigt väldigt viktigt att komma ihåg. Mm. Att det är som med era föräldrar. Mm. Det är som med alla ni känner. Mm. Att här, man måste prata om det. Mm. För då kommer det att säga hur det är. Mm. Hur man själv känner. Mm. Mm. Så är så viktigt. Tack Hanna. Tack tack. Anna. själva. Och, Hanna har en överraskning. Jag har en överraskning. Och det är för att. Det här med att vi har varit lite off. Nu på senaste tiden. Mm. Att jag har känt att jag har tagit avstånd från er. Ni har tagit avstånd från mig. För ni vet inte hur ni ska vara. Mm. Jag kanske känt så här att. Och ni har sagt det själva: Det kanske är slut på vår vänskap. Man vet inte. Det är så. har varit så dåligt. Uh. Alltså inte från vår sida. Men du mm. sa det själv. Vadå? Du sa det till mig. Du sa: så. Här, nu kanske, jag vet inte. Hanna kanske tycker att vi inte ska vara vänner. Ja, men jag. Uh. Ja, precis. Jag trodde att du inte ville vara vän. Ja men ni Nej. förstår uh, men det, är är, är det. det händer saker. Uh. Mm. Och uh, idag, inför vår träff. <laughs> på vår poddträff alltså våran poddträff alltså, ja, podd ska vi åka träffa massa ja. nu att vi tre träffades uh -uh. tänkte jag så här. okej okay, jag kan bestämma för att det är lite jobbigt jag tycker att det är lite jobbigt att träffa er för vet inte mm. hur jag ska vara och ni vet inte hur det Men. Men alltså. eller så kan jag bestämma oh. för att så här. jag bestämmer att det är bra och oh. då kommer de bli bra och det är ganska tydligt att det är så nu. För jag kom hit med lite skumpa, lite shit. Alltså, då och jag, och jag har en till överraskning. Så nej. ni får pratar lite med varandra. Okej. Men för att jag kände när Hanna kom innanför dörren. Att det var en frisk flytt. Att det var energi ja, med jag, kände, jag kände jag det när jag ringde henne. Där i energin mm. kände jag. Mm. Det var väldigt härligt. Jag är väldigt på om det inte är en faktiskt materiell sak. Det prasslar där ute så jag tror jag inte det är något materiellt. Okej. Okay. Nej, nu har du de den bakom ryggen. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Det är helt... inslag... Men nu in känner jag mig som, som världens sämsta vän. Jag har ingen present. Det här, det här handlar det inte det. om det. Det här handlar om att jag måste gå in för det här för att, som att jag vill vara en bra vän till er. Och därför är jag med presenter. Och det har ett syfte. Men Det är paket. Det är vänta. inslagna det paket ja. från... Det står akademi på. De är yes. jättefina. Ett litet platt och ett ja. stort platt. Och är det som är vänts. Jag tror, um, att är ja, jag tror det står mitt. det lilla för att lika öppna efterpodden för att hon vill inte prata om det. Så hon får ta det här i en podd kanske 5-6 veckor. Håll ut. Okej. Okay. Du får öppnar efterpodden. Det okay. Men säga att jobb att du öppnar ditt nu. Oh, Nej, men hon nu får ni styka på förstår det. Det. Okay. Mm. Mm. Mm. Oh, oh, jag, det här är mitt budskap är att så här, Kan ni ta suren i hornen att om något känns jobbigt. För mig är det så här: jag har en dålig. Jag, jag bekräftar att någonting är dåligt mellan oss. Att jag känner mig utanför. Vad jag gör är <laughs> att. Jag tar mig in okay, du på, det här, på det. Ja. Alltså, det här är som att jag fyller rå Vad är det här för något roligt men Gud, Vad är det där Det är en bok som det står Kreativitet och mindfulness okay, men Mitt syfte med det här andra bilder på inspirerande mönster Att färglägga själv Nej men... Nej men sluta jag dör Det här är alltså en bok sådär. För du säger att det är svårt att meditera Det är jättesvårt Och det där är att man färglägger Nej, Så var man roligt. sitter och färglägger det där och det är en trend nu. Att vuxna gör det. För de kan tydligen inte det. Och det är att meditera. vara sitter bara fyller i. Alltså nu börjar jag nästan gråta. Men den är fin eller hur? Den är så ja. fin. Det är, så, det är så fina mönster. Jag, det enda jag tänker på nu att jag har inga fina pennor. Det måste jag gå och köpa. Så jag kan ja, färliga det, fint. Jag tänkte att jag skulle fråga dig om du hade färdpennor. Men jag så tänkte jag att Nej, det, det är Hör, du, Ludvig Men du har, har ju slut på dem. Sanna. Men gud någon penna. Alltså Hanna... För att du är gullig. Det var, det var inte det här jag ville. Jag ville jo. bara... Jo. Alltså, det här är så fint. Nu har jag fått min julklapp från dig. Nej. Jo. Men, Förlåt, men fattar du vad du... Du ger ju bara kärlek mm. nu. Och alltså... Man så underskattar... Um, att ge kärlek ja. och att, vad det ska ge en Ja men man tänker att så här, jag, är, jag vill bara jag ha kärlek inte. Ja, jag vill jag bara inte. Ha. Ni ger inte mig tillräckligt Eller vad jag nu tror mm. Men jag ger inte heller Fast det handlar Kanske inte jättemycket ibland om ett utbyte Utan känslan av att ge Och mm. jag har också fått en bok Och jag vill ju öppna den vet, Men okej okay, men jag får jag göra så här. <laughs> okej <Okay, laughs> jag, vill, jag vill inte det Okej okay, men, okay, men för, okay, får jag springa hem Och ta en sakta? Ja? Ja. Okej. Okay. Vad för jävla händelse? Men slut vad är det, kan det här ni pratar om? <laughs> <laughs> nu känner jag mig alltså helt ja, förrådd. Att det var ja. någon presentstund vad har hon här. Har gjort. Nämligen jag dör. Ja, vad är, det, är det, det här? Ja, jag vill prata. Okay. Det var någonting jag skulle säga henne alltså. Ja, men både, det här är alltså för alltså, att boken är, är så himla fin. Ja, men det finns så många olika också för att det finns här färglig i havet. Ja, men vad är det här dum, nu vad Är det där? Ja men det var ju passande att det handlade om böcker och så <laughs> För du har en bok Nej men jag har slagit in en sak i en tröja till Hanna <laughs> och, och det här är till Hanna Okej okay. <laughs> Men Gud, jag får också något ja! ja Det är som att jag själv jag planerar Det var inte lång. planerat det här Men, men det, det, det blir en ganska fin det, det är fint för att jag har burit på den här i en vecka nu oh. För att jag har väntat I på att jag ska Nej, min väska. Jag i min väska har jag burit på det här och jag, jag vill ju att du ska ha det. Eh, och du vet ju vad det är. Mm -hmm. Men. Ja. <laughs> men jag jag det, det är som en. Är som en um, vad säger man? Men någonting får stå för någonting. En gest. Nej, Så men. Var... Att, den har varit i min väska hela veckan och jag har tänkt på dig. Jag... Jag du har funnits mm. med henne Ja, oh. och nu får du också en bok. Um, och. Det går lite samma täcka, men det här... något har såhär lika virvat bil, in den i sin tröja här. Ja, ska men det är boken som Hanna ska ha nu. Ja. Ehm, och det är Resan mot innerfrid heter <skratt> <skratt> den ju. Det är bara grå. <skratt> nej, men, nej, nej. men det, är, det är rätt bok nu i tiden. Det är en jättefin bok Det är den orangea boken jag Vet du vad det är jag undrar? Är den orangea det boken? Det är den orangea boken Alla som har lyssnat på podden vet ju vad det är Och nu ska Hanna läsa den Gud, För Jag fint. läste den när jag inte mord så bra Men nu ska Hanna läsa den Mm hon är, alltså jag tyckte det här var jag verkligen, för vet du vad jag tänkte på nu Hur man, när man mår dåligt Eller när man är ledsen Och när, när allt bara är så här, Så blir man bara så arg på vad, alltså Eller i alla fall jag, jag blir väldigt arg Livet är orättvist, det är så synd om mig Jag börjar bli arg på alla andra Och, och när man då känner så här: Varför kan inte bara någon se mig utan hand om mig Och så, så kanske det är så såhär Vill man ha kärlek ibland Så måste man kanske ge lite kärlek Och då får man Hundra gånger om tillbaka tror jag. Verkligen. Mm. Så känner man att man behöver lite kärlek så är det bara räck ut eller lite hjälp. Räck ut en hand mm. så kommer du få mm. all hjälp, eller, alltså kärlek, hundra gånger om. Mm. Det, är tror verkligen det. det är bara mm. så lätt för om man sitter och väntar på det kanske alltså, mina ögonfransar. Alltså, mm. jag har precis gjort dem nu. Och nej, jag det funkar jag inte att gråta Ja men alltså, Hanna, varför tror du ögoninflammation tillsammans med en, en oh. gråt i vecka? Jag har inga fransar nej. kvar. Mm. nej. Nej, men är det är verkligen så. Att ibland så kanske man måste göra frukost på sängen till sin mamma när man är sur på henne. Mm. För att få den kärleken man faktiskt behöver. Mm. Um. Och man kanske måste säga... Uh, att man älskar någon. Att man älskar mm. någon för att få höra det tillbaka. Ja, ibland är det så. så är Utan det att det på något sätt, det är inte mindre sant eller alltså att det skulle vara falskt eller inte Nej. äkta för det. Utan det är kanske bara är att vi alla är inne i vårt hela tiden och man kanske glömmer bort att det, mm. det viktiga och då är det bara så himla fint att bli påmint om någon och då kommer man ju på. Mm. För allt, det är så all kärlek till dig och all kärlek till dig mm. den är ju här inne i mm. mig hela tiden. Mm. Jag glömmer ju bara bort och visar mm. den ibland. Jag vet vet inte vad det är bästa med att berömma, säga hur bra folk är ge dem kärlek, visa att man tycker om någon är att man samtidigt som man gör någon annan väldigt glad mm. så är det grund alltså man får, man mår väldigt bra själv mm. utan att behöva säga, nej men tack mm, mm. Mm, alltså man är bara mm. pure love. Mm, mm. För man får känna sig bra för att mm. man gör något för någon annan. Jag och det är viktigt. Mm. Jag tror att det är det som alla de här, äm, ja men du vet Gandhi och Deepak Chopra eller de <laughs> Men det är sant och vi kan avsluta mm. på det. Men det är, jag, jag, jag vet inte hur de formulerar sig men att äkta kärlek är den man ger och mm. inte den man får. Men det är ju så. Mm. Det är verkligen mm. så. Så vi ger lite kärlek. Ja, och Alike, den där boken... Jag kommer att öppna den när jag lovar att jag ska prata om det. Någon gång. Mm. When you're ready. Snart. Mm. Mm. Mm. Bra. Okej, snart. puss och kram. Ja, puss och kram. Vi ger er den här podden. Mm. Mm. Och tack för att ni har varit med oss i ja, ett Vi är år. verkligen mm. helt... Alltså, det börjar jag också gråta över. Mm. Att alla ni som har sagt att så här... Ni har ni gjort som har att jag gett har orkat leva. Att, jag har, att ni har varit det viktigaste i mitt liv. Alltså mm. jag kan aldrig tacka er mm. nog för det gör att jag känner mig viktig. Mm. Det är svårt att ni förstå. Är, och är, att ni har velat mm. höra av oss er till oss. Mm. Det är starkare än någonting annat. Det är precis det här vi pratar om. Det är äkta kärlek. Det är verkligen äkta kärlek. Åh, oh, jag älskar er. Ja, jag älskar mm. också er. Bra. Puss puss puss puss puss. puss, puss. Hejdå.